zi mtazamaji pata kuifhammu historia ya kusigitisha, ina mchumba wa sasa wa Cristiano Ronaldo, Msimulizi wako katika makada hii leo ni mimi Arthur Neymar, na pia anapatikana katika Instagram kwa jina la Arthur Neymar. Ni mwanamke mrembo sana kama maua ya lili ya pendezayo, ni mwanandada mwenye utu wa kuvutia, ni mchumba unaweza mtegemea katika vitu mbalimbali, mbali. ni mama wa kujitolea na pia mwenye upendo wa kweli. La kinikabla hajeko cha na nam kuli vampira wamiguwa duniani. Kama si R7. Cristiano Ronaldo. Wana dadahuju ameptia majarebu mengisa na ekimaisha. Na Kufatao Mimkasa wa George na Rodriguez. Wana dada e maisha eke alikuwa gugya gernau kuwa stare Wana dadajona Alizalium na Alizali Mo Tarish na Saba moizo Disney magefu moyemtisa Argentina na kukulia mjini Jakarta huko Katikazini mwa Hispania. Baba yaki aliwahi kuwa mpira wa, migu wa Argentina. Ambaye alibadilisha kazi yake hiyo na kujiingiza katika uzalio wa banking. Kuamuzi huu ulimpelekea baba Joji Georgina kupoteza miaka takriban 10 Swala hili lilipelekea Georgina toka akiwa na umri blogu. kuishi na mama na mdogo wake kike tu kwa muda Huku kuwa hawana feda za kutosha za kutunza familia yao. Kutoka na mazingira haya, haya, Jojna alilazmika kuanza kujishugulisha mapema. Hasa kwa mawazo ya kivipi ataweza familia yake. Alianza kujiunga na madarasa ya naofundisha kucheza mchezwa bali. Kama ufahamu, bali huu ni mchezaji wa kistare sana. Ulianza kuchizo huku italiano. Uchizaji wa huwa ziyatu bilivyo na suli ya ziada kwenye sehemu ya mbili ya nyayo. Huku na nauczy uchizaji wao kuwa wataratibu na wenye mwonekano laini. Kwa bahati baya, Jojna alishindwa kuendana na matakuwa ya uchizaji huu wa bali. Na nuku. Bale inafundisha nidhamu ya hali ya juhu katika nyanja bali, bali za maisha yako Hivyo ina mtu kujitoa sana katika mchezo huu. Baada ya mdatu mwili wangu ulianza kubadilika. Na ndipo nilipogundua kuwa siwezi kuua mchezaji wa tena. Wandada Georgina alisema maneno haya katika gazeti La Gracia mnamo mwaka Shirini. Kuwa Jojina alikuwa ni binti mwenye kujitambua. Alielewa matarajio ya wazazi wake kwake. Kwani walijitoa sana katika safari yake kuwa mchezaji ba ada tu ya kuwacha masomo yake ya kuwa mchizaji wa bale Akaamua kujiunga na masomo ya bunifu wa mapazi Na nuku Bale ni nidhamu uyi njigera masana Na wazazi wangu wamejitua sana kwangu Na heshim sana kujitua kwao Ndiyo maana nilitaka kurudisha shukrani kwao Kwa namna ya pekee sana George na alisema maneno haya pia katika gazeti la Grazam na mamwaka fimbili na Tizo pesa bado lilikuwa linaisumbua familia Georgiana Hivyo hata safari ya kehimi mpya kusbudifu wa mabazi ilikuwa na changamoto nyingi sana Ilipofika mwaka Georgiana alipigwa na pigu kubwa zaidi madaba ada ya mamakemzazi kupoteza maisha kutokana na ajali ya gari Lakini Georgena hakukatata maaf kutokana na hili Ari yake ya utafutaji haikupungua kamwe Ilikuweza kuyudumia familia yake aliamua kwenda kufanya kazi ya uhudumu katika mge wa mtani ukojaka. uko Baada ya kufanya kazi hii kwa muda akaenda England na kuwa anafanya kazi za ndani kwenye nyumba za watu mbalimbali mbali. na huku akiendelea na masomo yake ya ubunifu wa mavazi Alivyorudi uhispania Mnda Georgia alikuwa na Kiingereza kilichunyouka zaini. Marifa katika kazi mbali bali alizokuwa anafanya na shahada ya mkononi. Akiwa bado hipo nchini u Ispania, Jojna akamua kwenda mjini Madrid. Huko aliweza kupata kazi katika chapa kubwa ya mitindo ito Ayubuchi. Akiwa kama muuza ajwaduka lililopo mjini Humu. Siku moja ikawadia na mwaka fibilina kuminasita. Kijana mwenye umbo la kufutia, akaingia dukani hapo. Na Jojina alikuwa kati ya watu walimuhudumia siku hiyo kijana huyo. Kijana huyu alikuwa mchezaji aliri Al Madrid bwana Cristiano Ronaldo na nukuu, kimo chake mwili wake na uzuri wake kiujumla, uliacha katika mshangao mkubwa. Mwili wangu wote ulikuwa wanatetemeka nilipokuwa mbele yake, lakini kwa hakika kuna kitu nilihisi kati yetu wawili. Mimi ni mtu mwenye aibu sana na naamini aibu zangu nazo zimechangia mtu huyu kuwa na shauku ya kunijua zaidi baada tu ya kukutana mara moja. Mwisho wa nukuu. Inaelekea ndugu hawa walielewana sana mara tu waliponana kwa mara ya kwanza. Ile bofika tarehe 27 Januari 2017 ndipo walipoamua kuweka mapenzi yao wazi rasmi na kuonekana pamoja katika sherehe ya tuzo za Balondior. Kuanzia siku hile, Georgina aliendelea kushangazwa na jinsi maisha yake yalikuja kubadilika. Mabaparazi wengi walianza kumfuatilia kujua ni maisha ya mwanadada aliyeweza kutoka moyo wa CR7 kizembe hivyo. Hali hii ilikuwa changamoto sana kwa mwanadada ambaye mahesabu yake ya maisha. Yaliishia kuishi maisha kawaida na si ya tena kwa daraja la CR7. Na Hali ilizidi mbaya Watu wengi walikuwa wananifuata kila ntaka poenda. Wengine wakiwa wananipigia simu sana. Wandishwa habari nao walikuwa wanakujihadi duka wakiwa wanaingiza kuwa wateja. Ilinibidi ni yache kitengo changu cha kazi. Kilichokuwa kinanibidi ni gutane na watu wengi na kuwa nafanya kazi pasipokuwa na watu. Mwisho wa nuku. Mwisho wa siku alishindwa kuendelea na kazi pale kazi la laguchi. Mjini Madrid Jojna alishia kuzushiwa maneno Pia kuwa anatumia vibaya umarufu wa utajiri wa mchumba wake cr si R7 Wanadada huyu akufunjika moyo Na kuchukulia hizo kashfa kama sababu za ye kuendelea kujenga maisha yake minapsi Utu wake na namna anavyoishi maisha yake inifanya endelea kupendo na watu wengi zaidi Kwa jinsi alivyokuwa na upendo wa kipekee Mwanadada dada George na ameweza kupendwa na watoto watatu wa CR7 ambao alibarikiwa kuwapata kabla hajagutana na mchumba wake huyu wa sasa George na ameweza kumzalia CR7 mtoto nne wa kike haiaitwae Alana Martina kwa sasa Georgena ni msaidizi mkubwa sana wa Cristiano Ronaldo kwani anajihusisha kwenye shughuli mbalimbali za mchumba wake kila anapopata nafasi ndugu Sierra 79 anajionesha kuwa anaelewa kwa amebahatika kupata mwanamke ambaye ameweza kumuamini kwa nguzo muhimu katika maisha yake na hili ni kutokana na hali ya maisha aliyopitia hapo kabla Wanamke huyu si mwingine bali ni George na Rodriguez aliyekulia Jaka, Hispania aliyeweza kubadilisha maisha yake kwa namna ya bahati sana